Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Time we are finished with the Sefer and Namazin Now we are going to the Babur Jumah The Babur Jumah The Babur Jumah And there are several hadiths 130th 130 do 37 hadisa sedam hadisa imamo vezani za džumu namaz kao uvod neki odlično spomenuti džuma, dan džume je najbolji dan u sedici po tekstovima hadisa u danu džume se obavlja znači petak, pardon Petak, dan petak, u tom danu se klanja na či džuma namaz bostehavi da se uči na, na sabah namazu da se uči na to tekstu hadisa na, na prvom i drugom rekatu suči sura Sežda i Insan po onima koji, po kojima je vredostajno suči se uči sura Kef u toku, u toku dana bostehavi da se uči sura Kef po kojima koji smatru da je hadis vredostajan onda pe, u petak je pre, uh, došlo propisano da se osoba okupa, da uzme gusum, da se namirši, da se lijepo obuče, da ode rano na džumu, da taj dan uh, da zikri, da dovi, da sluša hutbu, da donosi salavat na poslanika, salalahu, alaihi vezelem, u tom danu ima ima vrijeme kada se, ima sa kako došlo u do tekstu hadisa, Sa znači jedan saat, jedno, jedno vremenski period u kojem Allahišanu slišava dovu, poznato razilaženje ima više stava učenjaka koje, koje je to vrijeme ima 5-6 mišljenja učenjaka dva su poznata stava učenjaka jedan stav učenjaka da se to misli da kada, kada ima dođe popne se na minber i sjedne od, od početka jezana kad se počne učiti dok ne završi hudbu u tom periodu se uslišava dola to je jedno mišljenje a drugo mišljenje da se uslišava dola nakonik Indije namaza dok ne završi sunce Na čemu je većina učenjaka, džumhur, ashaba i tebi inana u drugom mišljenju. Da je, da, da je zadnji saat nakonik Indije namaza, da to vrijeme u kojem Allah što nam slišava dovolj. Zadnji saat, misli se, saha tvremna pred, otpilike, jedan vremenski period ili saha tvremna pred zalaska Sunca. Da je ta, da je a hadisu, a hadisu sada slišava dovolj toliko danači, to smo A ka, u, u koje koj je to vrijeme kad se slušava od ova u petak, znači oko toga imamo razilaženje oko 6 mišlija učenjaka, a ovo dva najpoznatija. U, u dan, na dan petka, znači imamo ovaj, da je propisano da se odin da se posluša hudba, da se klanja džuma namaz, znači jedno je slušat hudbu, jedno je klanjat uh, džumu namaz. Također na džumu namaz uči na glas, što je, što je ukazio da je to poseban namaz, imamo učin na glas za vrijeme džume namaza zabranjena je kupovina i prodaja od, od, od zana, od onog, sad drugog je zana, prije bilo početku prvog je zana, zabranje, kupa, prodaja. E, došla je strašna prijetnja za ono koji zostavi džumu, u došlo vrijednostavnom hadisu, ko tri džume u zastupice izostavi, jatba Allahu ala kalbihi, dam Allah žašanuhu zapečati njegovo srce. To ne znači da to činuje dilo kufra, da izašli islama, nego to znači da moje, da mu oslabiju iman i da se udalja udaljio da Allahove milosti da mu je zapečaćeno srce u smislu da, je, da je time se u, znači udaljio od onoga što je propisano vjeri također da ejmauči neka na tome da klanjanje džumi namaza da je fard ain onako ko kod njega sa afer naravno Da, to su neke osnovne stvari, govor na na, na podatke vezan za džumu namaz, ima i dosta drugih, a sad ćemo spomenuti hadise uh, u kojima je spomenuto ono što je vezano za džumu namaz. Uh, zanimljivo da on se poklapa, ovaj dok radimo o deh hadise iz Umdet Umdetul Ahkama, hadise za džumu i savremeno smo tamo došli iz Fika u poglavlje uh, uh, ovaj vezano za džumu namaz. Pa imamo preklapanje, a što je dobro, je jedno drugo popunjava. Prvi hadis, Al-Sahih Ibn Sa'd, sa Aida radijallahu anhu. Odoga ovoga shaba sada koji je od zadnjih shaba koji je preseli u Medin koji umru en je riđalen fi minberi Rasulaj sallallahu alaihi wa sallam min ejji audin huve kaže da se skupina ljudi muškaraca raspravljalo oko toga uh, od čega je napravljen minber Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam od kojeg vrsti drveta fa kaale sahlen pa je sahlen radi Allahu han rekao mintar fa ilghabe tarfa alghabtu il vrsta drveta vrsta drveta koji koje je bilo tada jel u Medini koja je bila u Medini na određenom mjestu poznata vrsta drveta kad je vidio sallallahu poslanika da je se popeo na minber fe kabbara wa kabbara nasu wahu wa ala minber izgovori Allahu akbar, klanjao namaz. Popisano, Mibir klanjao namaz. Predvodio ljudi u namazu. Izgovorio Allahu akbar. Pa su ljudi za njega toko hoće rekli Allahu Ekber, A oni, kaže, biu na Mimber. Buhu ala Mimber. Suma reka. Zatim je, kaže, učio je, odšao na ruku. Fanezele qahkara, hata seđeda fi asli l-Mimber. Kaže, pa se vratio natraške traške, nazad. Ne okreći će nazad. Vratio se natraške, sejdosom indera pa kaže učinio sejdufi asl minber znači u podnožje minbera učinio sejdom thuma ada hata faraga min akhir salat zati se vratio ponovo na minber dok ni završio dok ni klanio do kraja namaza thuma aqbala na zati sokrinuo ljudima kada je predao selan feqala ja nas, o ljudi inma sanatu hada, o ljudi ovo sam uradio šta je uradio? Znači klanjao na mimber, predvodio ljude kao imam pe, bio na mimberu pa bi kad bi išao na seždu, sišao si bi i učinio seždu u, u podnožje mimbera, ispred mimbera. I nema sanatu hada. Ovo sam uradio li te, temmu bi da bi se vi povodili za mnom, da bi me sledili namazu. Voli ali taallemu salati i da bi vi naučili od mene moj namaz, kako se klanja namaz znači. Ovo je uh, teksa, i sam u tef konali. Kaži vi lafze u drugom rivayetu došlo فَصَلَّا وَهُوَ عَلَيْهَا Klanjao je namaz, on je bi'o na minber ثم كبّر عَلَيْهَا Zatim bi govorio, Allah hova kbira bi'o na minber ثم رفع وَهُوَ عَلَيْهَا Zatim se vratio, znači sa ruku'a a bi'o idaġi na minber ثم نزel قحقara Zatim bi, znači, kada bi se vratio sa ruku'a onda bi sišao išao nazad natraške e znači, išao na sejdju klanjao stavatak na nazad. Dobro. Znači kad ja bio na kijamu i činio ruku i vraćam s rukou ja tada je bio na minber. To bi radio na minber. Uglavnom znači hadis ovaj tekst hadisa. Hadis govori o tome kako su, znači, kako su ashabi ispred odnosno tabiini kako su ispred ashaba uh, Sehal ibn Sada razgovarali o tome kakav je bio minber koji bio uh, drveta minber Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Pa je on, pošto su pričali ispred njega, a to bi za zaseo su medini, pošto, pa je on onda njima uh, rekao ovo što je rekao. Prenio kako je uh, od kojih drveta je napravljen minber i kako je vidio Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam da je klanjao namaz, a popio bi se na minber. Uh, pa je time jel, u stvari otklonio to njihovo uh, je došlo u hadisu uh, temar, znači se raspravljalo oko toga različite se oko toga, pa on nima presekao to njihovo razilaženje i opisao kako je klanjao lahopostanih salavom 7 uglavnom ovaj hadis ukazuje na sljedići a to je da je dozvoljeno imamu da klanja na izdignutom mjestu iznad mu'mina ako zatim ima potrebe poput ovdje kao što je u da ih povući kako će klanjati. A ako nema potrebe za time da ima, bude na izdignitom mjestu onda je ispravno da se radi po hadisu koji bilježe Budavdu u svome sunenu od Huzajfe radi Allahom da je poslanih sallam sallam rekao iza emmer ređulul qaum kada čovjek predvodi skupinu ljudi u namazu Fela la yeku menne fi meqami arfa'a min mekanihim Kaže, neka nikako ne stoji na mjestu koje je uzdignuti od njihovog mjesta. Znači, ovo ovaj je tekst Hadisa sa kojim e, poslanik Salom Selem naznačava da ima, ne treba nikako da bude izdignut, no, izdignutuje mjesto od klanjača muktedija koji su za njega. A ovo što došlo u Hadisu ovdje, znači tu se navodi izuzetak. Izuzetak je znači radi neke potrebe, da se pojasnuju ljudima kako da klanjaju da naučili kako da klanjaju. E, također, znači u ovom hadisu, hadis ukazuje na to da je, e, ukazuje kako je poslanik, sallallahu, ali na jako lijep način i savremen, možemo reći, način poučavao shaba, to je da spojio između riječi i dijela. Riječima je prašnjava kako treba gledaj klanjate kako mene vidite da klanjam, a onda dijelo im pokazao, da oni vide, pokazao se da vide kako se klanja. I zanimljivo da hadis ukazuje na to da da je dozvoljeno klanjati namaz sa ciljem poučavanja drugih. A klanjao je farz namaz. Ljudi su klanjali za njim, da nijetli su farz namaz. A oni je klanjao farz namaz sa ciljem da im pokaže kako su klanjati namaz. Da takav način klanjanja namaza sa ciljem da nekog poučiš, da to ne negira iskrenost u namazu, iskrušenost. I da, da se ne kaže da je to da je to demonstracija nama demonstracija namaza a, pa da zbog te demonstracije namaz nije ispravan Hadis ukazuje na to znači da nema smjetne da osoba demonstrira ljudma namaz i da zanijeti da klanja namaz onako kako se klanja i da namaz ispravan Dobro.